Kryváň, zrbený, ohnutý, skalný štíl. A prece ako si vo pritahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, kedy kedysi býval najdriečnejší spomedzi skávny obrov. Vysoký, rovný, urastený. Vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes. Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno. Pred tisíc ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom, a aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávist, ale ani láska. Kde sa tu verieš v takom nečase? Čo sa stalo? Ľadový ma prenasleduje. Neboj sa. Ochránim ťa. I keby ma to malo stáť život. Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obaja. Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hviel. Nechoď ku mne, milý. Prečo? Som studená. Pane, zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol. Á, ah, ten netvor. Ale keď sa ma chcel dotknúť, Ušla som. <hý> Dobre si urobila. Koľko snehu na teba naválil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká? Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká rozprávala. Vysoká? Ja som zas čo počula o vás dvoch. Neprávo ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako Orl, kým ty nepovieš svoje áno. Mám ťa rada, milý. Len či našej láske na slnko zasvieti. a ah, ľadový. Už je na blízku. Bojím sa, čo mám robiť, milý môj. Musíš ujsť. Vladárová pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc. Kam sa mám zvrtnúť? Poráď. Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahu, dlaň, tepličky. Tvoje slova mi dávajú krída. Tak leď, vtáčatko moje. Leď! Neviem. Koho hľadáš? Dobre, ty vieš, o kom je reč. Možno viem, možno neviem. Zabudol si, kto pre tebou stojí? Viem. Vladár tatranských štítov. Dobre si povedal. Vladár všetkých tatranských štítov. Kráľovská hoľa patrí mne a nikomu inému. Mne dala slovo. Viečri, spamätaj sa. Nemôžeš sa protiviť vládcovi. Viem, že to myslíš dobre, Kanek. Ale tatranské štíty sú od vekov slobodné. Ladový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili. Ale ako ju spravuje? Doroka zabudol nasľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli. Ako sa považuješ, urážať kráľovský majestát? Darmo buráca žľadový. Ja sa te nezľaknem. A čo povinná úcta? Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou. Zaplaťaš, Driečny? Draho zaplatíš za svoju opovážilivosť. Je to možné. Ak však budem za niečo platiť, tak to určite nebude ničotnosť, ale vzácný skvost. Vzdaj sa kráľovské vole a nechám ťa na boku. Mne dala slovo, ja som dal slovo jej. Slovo? Slová sú len snehové vločky. Vietor ich priveje alebo odveje, keď mu to prikážem. Dané slovo nie je snehová vločka, ale prísaha odolá aj živlom, ktoré ti slúžia. Ty chceš poznat môj moc? Skúsim si s ňou zmerať sily. zafúkaným snehom. Nemal by ho ľadový tak trestať. Ešte stále ho ľúbíš, Čubrina. Nenadívala si sa naň dosýta? Nedostaneš ho. Aj tebe sa páči najviac o všetkých. Veci sa tým netajila. Vysoká. Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci. Už mu sneh zjaháš po plecia. Prestaň hľadový. Dosť si ho už vytrestal. Prosím. Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár. Čubrina. Driečni, keby si vedel... Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť. Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strachy to nedovolí. Vráti sa? Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého. Ešte stále nemáš dosť riečný. Ešte stále som te nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom. Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde na vnívoč. Tvoja pícha sa roztopí ako cencuľ na sonku. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá a pramenia a potoky naplnia vodou. Ty chudáč žiel len z mojej milosti. Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol. Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný? Nevyhrážej sa ľadový. Čo mi chceš ešte povedať? <laughs> Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlásil môj rozkaz. Dáva sa na známosť? že náš vládca a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby sa každý tatranský štít do dnešného večera rozhodol, ku ktorému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvo. Zajtra, presne poludnie na, na nádvorí svojho paláca, vystrojí náš pán, všetkým dvojiciam svatbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť. To je predsa to isté, ako by nás ubeznil v okovách. Počuli ste... Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprovi, ani ty sa nevúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď nebudeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor? A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach. Bojíte sa. Ljadový? Nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky. <Sk representatí výz ambienté> Darmo hľadáš spojencov proti mne. Driečmi. Všetkým sa už zimovala ha zajtra, a uvidíš! <smol> ha <chamado audiolly> Záľovská hola. Počuješ? Hola! Kto si? Vodný princ. Tu by od Už som sa zlákala, že mám opäť v petách hľadové. Chcem ti pomôcť. Netreba. Už len jednu dole mi zastáva prekoľče, to na miesteť. No i tak ti ďakujem za ochot. Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečný by ťa darmo hľadal pri teplici. Mám sa vrátiť. A čo ak zasa zablúdi? Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol. sa ako nočná Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho hola. Času. Prišli všetci? Všetci. Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody? Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť. Ha, predčím? Ďadový povedal, že pred nepriateľmi. Nemali sme a ani nemáme nepriateľov. Ha, a búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady. To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť. Hladový ovláda všetky živly. Ah, Zúria porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla. Urazila ho. Nemiluje ho. Hladový je vládcom nás všetkých. V srdcu nemá právo rozkazovať nikto. Pomstí sa vám obom. Nezostaneme v jeho kráľovstve. Jednoducho aby ste stihli odísť. Nehnevaj sa, musím bežať. Hosti uvádzať. Dovol, vladár náš najmocnejší, aby som ti predstavil prvú dvojicu novom anželom. Prichádza najvyšší z nás. Gerlach a najštíhlejšia z neviest, Končistá. Hmm. Pristane vám to spolu? Je z teba miesta, končistá. Prajem vám v spoločnom živote pevné miesto. Satan a tupa Prostredný hrod s chmúrnou. Javorový zo Čierný Čierny s A ty, junák najkrajší, zostal si bez nevesty. A ty bez ženicha, Čubrina. <gül> Urobil by ťa neodmietol? Ženík z znúce? Nie. Zostaneš sama, bez opory. Pozrie, ako prezieravo volila vysoká. Dovolte, vážený hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší. Najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový a hrdá dievka, vysoká. Nezávidím jej Bude nešťastná Až do súdneho dňa hm. Prečo si to myslíš? Dobre, ja viem Z akými srdce piští Nepatrí sa klebetiť Je to nie je tajomstvo Že chcela teba Švárne driečný hm. A keď sa to ľadový dozvie Rozbesní všetky žibli Aby ťa zastavil Nebojím sa ničoho Pícha peklom dýcha nie som píšný Pícha môže človeku ublížiť Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu O hodinu? Prečo práve vtedy? Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú naveky už sa nikdy nestretneš so svojou milou drieči. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve. Nenechám ju na v samote. Prisahal som. Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť. Čaká ma. Idem za ňou. Ani len jeden potok neprekročíš a už bude voľa ľadového naplnená. Obýma riekny. Hm. Bude to prvý a posledný raz. S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti, že si ma varovala. Priečni, počkaj. Vezmi si moje srdce. Ja ho už nebudem potrebovať. Taký dar nemôžem prijať. Neodmietaj. Je to maličký, teplý kamienok. Nebude ti prekážať. Najväčšej núdzi ti pomôže. Vlastného srdce sa zriekaš? Prečo to robíš? Nepýtaj sa, choď. Driečny. skús urobiť nemožné. Leď za svojou láskou. Tatranský výchor sa obracia k juhu. Bude ti nápomocný. Driečný útiekol. východ. Po ňom zametám stok. Kto by zaplatil? Kto by zaplatil? Kto by zaplatil? Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť? Koho? Tú, ktorú si neprestal mať rád. Hm. Zabudla si, že pred chvíľou sme mali sladu? A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou. sa to dáva prednosť? Kráľovskej holi predsa. <laughs> Tari si uverila všetkým rečiam, čo o a kráľovskej holi natáral Driečny. Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčilo, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať. Chcem potrestať Driečneho, lebo ma urazil. Hm. Kráľovská hola ušla pred tebou. Prečo trestáš, Driečná? Neušla predo mnou, jednoducho niekto iný, jej padol do oka, než sa vyprála za nich. A Driečný? Prečo ten ušiel? Bojí sa spravodlivého trestu. Hm. Je to nafúkanec. Baš toho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. končistej sa vysmial, vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí v zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom, hoci si ho mala zo všetkých najračej. A Ja? Prečo si mňa vynechal? A tebe. Neostal. A čo, ak nebol? Potom. Potom. Potom musí byť moja povstá dvojnásovne krutá. A aj teba odmietol, urazil nás oboch. Áno. Je to tak. Nenávidím. Nenávidím. Ustupte z cesty, prichádza vládca Tatranského kráľovstva. Hľadový, uvoľnite cestu. Ustúpne z cesty. za vládca. Nedostaneš ho. Už je ďaleko. Pošimaj tie lenivé mrchy, A Nevládza. Aj búrky sa vedie omnoviť. Nech nastúpia najhrozivejšie blesky sú rýchlejšie ako myšlienka. Zasiahol si ho! Je náš, je náš! Dostal som ťa do Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil. Musel som ťa potrestať. Začo? Čím som sa previnil? Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou? Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti. Kažko vie z úsvornosti tých, čo neposlúkajú, a neplnia príkazy. Nie sme tvoji otroci, ľadoví. Bez ohňa zahyniete. A keď sa nepríknete jeden k druhému. Živlí vás zahubia. <laughs> Premenia vás na hrby skal a ľadu. To ty prikazuješ živlom, aby besneli. Prestaň nás strašiť, ľadoví. <laughs> Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu? Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia. Nie, ľadový. Zúriš. Lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa. Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, mňa, nie holu, mňa. Úbohá, vysoká, ľadový bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku. Ale čo by potom bola so mnou? Z teba by možno spravil slúžku. Čuž! A ustup mi z cesty. Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť. Tak ty neposluchne. Za to, že dajíš miesto, kde sa ukrývam. Počula si vysoká. Už ho nechaj ľadový. Nevidíš, aký je driečný zúbožený. Ledva sa vlečí. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov. Ty si sa zbláznala. Naopak ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne. Čo chceš? Ochladilo sa. ču nevidieť zapadne. Môj svadobný závoj nás ohraje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má, ako sa má starať žena o svojho muža. Chceš ma spútať. Bojíš sa, že tu odem za hoľou driečnou pravou pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. Dobre viem, že ani ty nemáš ráda mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrygu, teba, kráľovskú hoľu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť. Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho voľu. Zostane verný kráľovskej holy, aj keď bude od nej vzdialen. A nepoužil jsem ještě svoju najsilnějšiu zvránu. Zomrím ho do hladu hodnou Jeho drěčný mých hrát Bukně. Můj hladový dých ho navštíplikuje k zemi. Rýchlo s se výro na blesku. Dostihne drěčného a je na druhém konci zem. Zlomil si ho. Hlava mu obisla, kolena sa podlomili. Už je po škvárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný, driečný. Už je z teba krivá. Krivá! Krivan pokrivený, kriváň, Krivanisko! kriváňisko, kriváňisko. Úbovi driečvi. Ďakujem ti, Ladovi. Začo? Umstal On sa pomstil, Ako? Už nikdy nevidím kráľovskú hľadu. Nech tie útechou, že ani on viac ani za rakom nepohladí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz má už navždy svojí, ľadový. Som navedný. Spí, muž môj. Budem ťa strážiť. Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený skalný štít sa voľakedy volal inak ako kryváň. Vykočovali lesy, Úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatransky obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa, z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady nakončia roh, žblnkot pod očikou, ako by vlial nový život do jedného kamenného srdca. Kriváň! Kriváň! Kriváň! Počuješ ma? Kto ma volá? Ja hodný princ. Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj? Chcem ti pomôcť. Mm. Mne už nie je pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil. Ale... Nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce. Aha, myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla? Áno, áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrína. To srdce ťa budí k novému životu. Aha, na načo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť? Zabudol si na prísahnu, na slovo, ktoré si dal, Kráľovskej holi? Kráľovská hoľa. Odpust, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť. Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbaveli. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenilo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať. Hm. Ďakujem za slova útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty? Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou. Aha. Tak za vďačnosti. No... Ja som pomáhal predovšetkým sebe. Nie preto som prišiel. A prečo išie? Hoľa sa trápi a, a ty tiež. Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami. Hm, pravdu máš. Na to som naozaj pri slabí. poznáš liek? ktorý by z krivej kaliky urobil junáka? Dobre, vieš, že ani to nie je v mojich silách. A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú hoľu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku? Nie, ani ja už nie som, aký som býval. No. Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné baľvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách. Vary rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juho východu, aby som zazrel svoju milovanú. S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že Čierna kobila deň čo deň prichádza pod Kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora, a smutno za Erdiny. Aspoň holia nie je sama so svojím smutkom. Dnu veľmi krváč. Čo chceš, vodný princ? Nakoniec sa všetko na dobre obrátí. Prestaň sa trápiť krváč. Prebúdzaj lásku vo svojom srdci. Počkaj, kam ideš? Vrátim sa krváč, len trpezlivo čakaj. Čakaj, Kriváň! Čakaj! Vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kriváň privyknutý na sklamania o cudzoval pre jeho nesplnený sľub. Večší on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi. Ešte mi sa nahrbil, pohrúžil do seba a za vše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozoval konský dupot celkom blízko. Krýva, Áne. Počúviš ma krýva? Dodržal som svoj. Prišiel som. Vidím. Na prekrásnom bielom koni. Je tvoj. Koň má byť liekom na moju samotu? Chceš, aby som sa ja, starec, biedna Kalika, na ňom preháňal? Nie, nie. Budete priateľom, aj radostnou kratochvíľou, nádejnou úzkosťou, aj snom bez konca. Opustíte, aby sa už nikdy k tebe nevrátil. Každý deň sa budete lúčiť, a predsa zostanete spolu. Lúčiť spolu? Tomu nerozumiem. Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti poslúhovať. Rozkazovať. Poslúhovať. O, oh, vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Hm. Pre mňa zostávajú tvoje slova záhadu. Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odniesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť. Aaaaaa. Oh, oh. Chcem o nemieť, A aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo slibuješ. Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikrývku zo svojich priec na chrbát Tátošíka. Kde je tátož? Kam sa podiel? Ach, ty si ma oklamal. Naopak, Kriváň. Tam Tamto beží, vidíš? Potok. Bieleho koňa si premenil na potok. Vidíš, ako rýchlo sa začne poť ako sa zvrta medzi skaliskavy a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy. Uh -huh. <laughs> Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú horu On je jeho zanesie. Uh -huh. Aj čierne hlutáto šíka som premenil na potok. Sú si bielým na vlas podobný, ibaže jeden má rinu čiernu ako a druhý vyblednutý ako kamene na zlku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zrchotom. Ľudia, ľudia jej dajú Váh. Takže ja, s tvojou pomocou, Splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holy. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať. Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane priskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starovu. Krivá. Ďakujem ti, vodný princ. Odvtedy opäť prešli stáročia. Kryváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia, ju azda z pohodlnosti, začali volať jednoduchšie, kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden, veselo blnkajú. Vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske kryváňa a krádovej hole po celej potatranskej krajine.